Lektion 2. Alfabeter. Hej, jag heter Ken. Vad heter du? Jag heter Li Wei. Varifrån kommer du? Jag kommer från USA. Och du? Var är du ifrån? Jag är från Beijing i Kina. Varför är du i Beijing? Jag arbetar här. Studerar du? Ja, jag studerar svenska på universitetet. Vad talar du för språk? Jag talar engelska, svenska och lite kinesiska.